No nyt tänne on tota, studion Ää, naisihminen. Sinä olet ensimmäisenä tä tä tä tässä, tota, otetaan kenties miesihminen näkeä jos jossain vaiheessa. Mutta nais naisihminen, otatko nuo luurit tuosta itsellesi siitä sitten, laitat Ku kuuletko sinä luureista itseäsi? Joo, ja hetkinen katsotaan kumpi mikrofoni. Sano jotain mikkiin. E joo, se ei ollut se, kun uudestaan. Ch ei, se on varmasti tämä on sano. Ei kuulu vieläkään, mikä ihmettä tässä on? Kyllä se kuuluu se kolmas. Kolme. Tämä? Ei. Ei ole? Tämä? Se, se. Joo. Se mä puhu vähän lämpää. Joo. Ei, mä en, kuule, mä en kuule sua. Kuulet sä itse. Mä kuulen itse. Tämä on vielä hetki, mikä tässä oikein mättä. Mulla on tota. Joo. Ja... Joo. Joo, mä siis sä, sä kuulet itse niissä luureista. Odotatapa. Mä annan ne luurit mulle. Niin, ja puhu siihen, koska mä en kuule sinua ollenkaan. Toimituista. Sanpa jotain. Ei, mä... ei, ei, ei. Ei. Kato siis, kato. Mä, mä annan sulle nämä mun tuota, mm. Näin on pitää radion tekemistä tässä kato, sä, nyt sä kuulet varmaan sä kuulet eri tavalla, kun sä kuulet mun ihan kunnolla siinä. Nyt ku, et sä kuulekin, nyt, mutta kyllä, kuule, kyllä. Mut, kuulet sä mukaan ittees? Eh, Haloo, en. Kuule. Noniin, okei. Okay. niin. <laughs> katso. tällä lailla. Näistä on pitää radion tekemistä. Mut miten sä kuulet ittees noista, noista luureista? Ethän sä kuule? Eh, no, kuulen. Kuuletko? Mielestäni. Joo. Mä kuulet taas sit sua, se, tuosta luurista. <tos> Hetkinen, tää, täällä on meillä. On tuo, kuka, se, mikä sun nimessä on? Johannes. Johannes, sä et kuule mistään mikistä, mutta tota, Johannes, tota, ni, tsek, mä, mä anna sulen nämä mulle luurit. Nyt, tässä, näin. nyt sä kuulet sitten mun, miten mä kuulun. Nyt sä kuulet varmaan ihan selkeästi, <tos> kyllä kuulet. Okei, on annapa sitten, hän antaa omat luurinsa sulle ja, ja, ja puhuupa se mikrofoniin. Kuule, kuule. Ei, kun se tulee sinun mikkikään. Sitten tulee sinun mikkikään, niin niissä vaan jotain ajatelkaa. No niin, nyt me ratkaistikään näin. Mä en tiedä, mistä tämän ylipäätään voi johtua, mutta Hei, vaihdapas mikrofoniin vaikka tuohon noin. To noin, tota noin niin Kokeillaan nyt sitten. Kuten tuota äsken joku puhui, mutta onko tässä joku nappi tuon... No ei, ei, se se ei ole se luultakin. Puhu, puhu. Okay. Kato nyt se kuulut. No niin, nyt sä kuulut. Nyt nyt joo. Joo, ku No ne näissä katso niin. Siis, mä en, mä en, mä en ihan sekä, on mahdollista että mä en mä, mä en kuule sen mutta se kuulee, mutta se kuule, kuule, ja mä kuulin ja mä. vähän niin kuin mutta mm. Kuka, kuka sä oikein, mikä sun on Mm -hmm. Kirjoitan tuohon niin, toihan. Tota, no, niin nyt on tätä, tämä ystäväpäivä niin mikä sulla on tota no niin, tämä, tällä hetkellä. Aletaanko ole äh... <tos> <tos> <tos> <tos> Joo, heti. Okei. Okay. Ihan right away. No niin, selvä. Ei tässä on kummempaa. Tota, noniin, mites, tota, mites, sitten kummempaa. No niin, mitäs sitten, kun me nyt ollaan alettu oleensä, <lopituksella> niin tässä näin. tän tän se kello on vielä, vi katsotaan ku kuinka kauan meillä kehtää, kun meillä tulee break bank sitten tässä näin. Kello oli vartin yli kolme tässä näin sitten. Ne, tota, noniin, missä päin, päin sitten se oikein mitä mitkä on sun harrastuksia, tai mitä sä oikein teet elämässä, elämässä kanssa, miten meillä oikein sitten rupeaa jatkossa? <lopituksella> siis asun pääkaupunkiseudulla. Joo. Oleskelen. Suurimman osan ajasta, niin. Niin minäkin. Niin. Kato! Kato mulla, on, kato, mulla on tunnin lähetystä kerran viikossa, niin mäkin jo oleskelen suurimman osan, osan ajan elämästäni. Niin. Joo, mulla on sama juttu, että okay. vaan niin semmoisia pieniä juttuja, mitä joskus. Niin? Hyvin harvoin. Kyllä, mitä sitä suottaa? se täryttää ihan tässä paidet toki paidet ja ja tota näin niin, niin mutta tarkoittakaa sitä pääkapua se on nyt sitä, että se asut joskin vihdissä tai jotakin vastaavaa Eiko tai kerellä no niin jo kato se on n. oleellista kuitenkin että et, mä ajattin, että mä tiedän usein jos ontaa pääkapu sillä niin sitten voidaan olla tai jotain muuta vastaavaa näpä niin on, mikä sanaa tota no niin kummassa luona mikä sanaa käppä sulla on tota että rupeks ramppaa mun luona vai rupeks ramppaa sulla luona että missäpäin kaupunkiin se vaikuttaa missä asut eh, Pohjois-Helsingissä. Pohjois-Helsingissä. No niin se on vähän hankalaa, kun mä, tota, niin mä muutin nyt vuotta vaan minkälainen kämppä se on siellä oikein? Mulle sauna löytyy. Sauna, löytyy sauna. Mulla on multa löytyy sauna dusman. huomasin, kun mä oli sen niin sanoit että, että tässä on semoinen sauna huomasin, huomista ollenkaan, että, olenkaan, että se luki siinä paperissa. Mä, mä saun on ollenkaan, mutta voimme sitten huolella huomatta hyväksyä että tämän tässä näin. Ja se on sellainen, niin... siis, se on semmonen... siellä on kiivoa siellä, siellä tota noin... ja lauteet saa jotenkin laskettua sieltä, mutta se ei vie tilaa ollenkaan. No, on kaksi joo, mutta usein niin Tuota, no, tuota, niin sauna, mikä mun mielestä typerää. Mikä kokonainen kämppä sinulla kun sulla sauna mahtuu sinne Semmosta kolmesta huoneesta. Oho! No sulla on niin iso. mä se siellä yksin? Aina välillä. Aina välillä. Nyt musta alkaa tuttu, että onks sulla kuitenkin tota, jonkinnäköinen... Tota, no, Voihan me sitten sitä huolimatta vaikka sulla olisi. Niin, nimenomaan. Näin, okei. Okay. Mm. Mä aloin tuli vähän mustasukkaseksi nyt susta. Kello on nyt tässä mennyt kolme minuuttia, ollaan kuitenkin ollaan pitkä suhde tästä takana. Ja nyt tässä vaiheessa mulle vasta kerrot sitten, että sulla on kenties, kun toinen onko sulla toinen, vaikka eikö sulla toinen? Vai onks mä siinä? Siis, se on varsinaisesti toinen, koska mä en olisi sitten toinen. Onks mä sulle toinen? Tai sille toinen? Onko Niin. Kuinka monessa mä oon? Olenko minä ensimmäinen? Kerro nytte. No, kohta. Kohta. Oi, ihanaa. tämä tää on hyvin harvo tekee bääksit suorassa lähetyksessä radiossa, mutta siis kuunteleeksi hän sitten tätä parhaillaan, tai ne, mitkä kanssa sä seurustelet? Tuskin, Tuskin, tuskin kuuntelemaan. Kieli on väärä. Okei. Okay. Ah, ihan ulkomaankielinen. Okei, okay, selvä, hienoa. Mutta siis oletko ajatellut jo tästä niin hankkiutua hänestä eroa jo ennen tätä meidän suhdettamme? Vai oletko, että nyt huomasit, että nyt sulla on parempi ja nyt se saa kenkää, sitten tämä toinen Tapaus. Kauheita kysymyksiä. Minua Me ei voi tunnustaa. Okei, okay, selvä. Hei, sä oot nainen, se on salaperäinen nainen. Tämä on hienoa, kyllä ehdottomasti. Mutta siis missä päin, missä päin tämä, tämä pohjois se sijaitsee, missä päin pohjois Oulun asut? Oulun. Oulun Okei, okay, kato. No ei se ole varsinaista pohjois helsinkiä Se on, niinku, se on, se on Etelä-Pohjois-Helsingissä. <laughs> et sehän on, on kantakaupunki jälkeen kuitenkin käytännössä seuraava. Et, no. Ettei se kuitenkaan mitään puistolaa ole. Tai vastaavaa. Joo, ei. Ei se, Läheskä, tavalla, läheskäpylä. Ei, ei niin, nimenomaan läheskäpylä. Tota, siis sehän on oikeastaan, kun katsotaan niin Helsingissä, jos aletaan niin rautatieasemalta ja näin päin pois, niin sehän on oikeastaan enemmän etelässä tai etelämmässä, missä on keski kuin kun se menee kohti pohjoista. Näinhän Vo, se on. Voiko se, se selkeämmin asia? asia se vilas, totani, tässä sanoa, tässä noin, niin, Joo. Mik, Miksi ei kukaan ole käskenyt meidän pitää turpaamme kiinni? Tässä ei kukaan valittanut tästä, koska nyt mun mielestä tämä on niin todella hyvä radio tällä hetkellä. Kaikki varmaan kiinnostaa ihan suunnattomasti, kun mä yritän tässä epätoivoisesti iskeä itselleni seuraa. Mutta, että, niin, tai, mutta tai se onnistui, jo niin. Tämä on kyllä sellaista... Mä en siis yrittänyt siis hyvänä aikaisen tämä. Niin, siis, mä kävin tuossa... Öö, Maailmokylässä festivaaleilla viimeksi. Mä nyt saa riittää, kun mä olin ollut, koska paljon joka on ollut vapaa-alouden markkinoilla puoli vuotta. Tai jotain semmoista. Niin tota nyt, nyt saa riittää, nyt, on, nyt pitää vähän ryhdistäytyä. Sitten mä, mä ka kaveri joku naisen kanssa siinä, niin sit mä sitten juttelin sen frendin kanssa siinä, niin sit, naisen on naiselle ensin, että he aletaanko ole ensin. Ja sitten tota noin, niin, mutta ei me alettu. Hmm. Hmm. Niin Ni tota no oli niin, vaikka otetaan toinen. Siis, Kerran puolessa vuodessa taasti yrittää, mutta toni siis tässä meni Se ei ihan helposti. Joo, koska ni miksi niinku sit jauha paska ja toolla niinku juottaa ja sy syö syö reihoja hilloja. Niinku asia pystyy hoitamaan ni, suoraan ja sit tämän, tämän, niin sitten niin, mä laitan tämmönen niin, rehellinen kysymys että et, että että rehellinen vastaus. Niin. Toivottavasti se oli niin. rehellinen se vastaus. Se oli ihan täysin. Oni, <Glodian> se oli. se oli, sä lupaat sen. Siis saaks saaks saako tässä valittaa kuluttaja kuluttajaasi miehelle jos tämä ei pidä paikkaansa, koska tässä on mennyt tässä on mennyt multa elämäni. Mun elämäni on mä elämästen mun muuten muuten hukkaan sitten tästä ei yhtään mitään. Aina voi soittaa liittoon. Okei, sä oot liiton naisia sitten ilmeisesti. joo. Mulla jäsenmaksut on tässä vähän maksamatta kun se systeeminvaihto tuosta. Voisi se heittää mulle 12 euroa, se on 12 euroa kuukaudessa. Onko se mene sun palkanmaksusta? Ei, kun se muuttuu se systeemi, se on hankala, Pitäisi joka kerta erikseen ruveta maksamaan, se on ihan hankalaa. Mä en ole jaksanut sanoa sitä aikaiseksi tänään. No niin, näin, näin. Ei niin, joo kyllä, sitten tässä näin sitten, mutta, mutta tämä meillähän menee sitten mukavasti, mitä, siis sä et siis tee varsinaisesti yhtään mitään, että sulle okei, okay, mitä, ei, ei, ei, ei. Miten sitten tämä, tämä, tämä, tämä, tämä mä oletan, jos sä asut kolmiossa, niin kuitenkin, kuitenkin tämäkin asuu siellä sitten, tai tätä yksi ei ei asu eikö ei, okei ei. hyvä okei mutta mitäs sulla paran asuusti 3 yksi se perinnö jotain vaan mikä sulla menee hei saisit saaksit saaksit me rikkaan perijät tätä sen aivan älyttämän rikkaan hyvä hei kato siis loistavaa ihanaa ei mutta kato kun mä ajattelin, että ku mä ättelin mun en, en nyt jaksa yaksata tässä niinku rahan perässä juosta niin hei, hyvä että to et säkä juokse mutta sulla on sitä on jo sitten niin, niin, ei, Nei, tarvi. ei ei tarvi ei tarvi oo katso mä vaan olun kylmä mä tois mietin että tota no niin, että et, et, se oli yksi vaihto että kallion kämpä oli tullut se putkereppa nyt pitää muuttaa ja mä jotain vaihtelua mä oli asunut siellä merken 20 vuotta niin mä haluan haluan jotenkin vähän niinku sivumalle. Mut tästä nyt, mm, mm. nyt nyt nyt nyt nyt. Niin oli toinen vaihtoehto mulle sitten, mutta nyt mä kuitenkin valitsin valitsin poetilankon, koska sinoin tota meriheti vieressä, niin se oli, oli se syy sitten että juna kulkee. Mm, nyt nyt mm. on tota, ainpa se on huolottavampi kuitenkin talviaikaan kuin junat niin. Mm, Lähi junat mm. pois niin. Mm. niin. Tota, niin. Mutta tota, tää mut, voi mä karita kyllä sitten, helvetti mä haluan taas mun kämppäni ja muutan sinne sun kämppää niin sitten. Just. Niin no Niin justi. Mm, näin se. No niin, tais se sen me. No niin, hyvä tais tiet. Joo kun kuten se paaska että kun tämä huono musiikki koska <kyväskyi> <tosan jälkeen> ohjelmattaa. <polishedohjelma, että>, Viime <kliin> yönä muu biisiä on tullut sade tuolta. Tässä on Alvarinsa. Totta tuota, no, niin on, niin otetaan apusta, tästä mainokskeht, mainokskeht, hetkönne missä sinne tuo lanka on me haen tuolta noin. Mistusta? <tosan> Mitä? <jälkeen> Tuo, eh nyt on no, katsot. Halotta tulla, Alo hei hei hei siellä niin Haluutko tulla katsomaan näitä mainoksia täältä. Mä mä, mä näytäkö tu tänne puolelle nä niin senä täällä luuri. Ei luuri, kun, kun tuotana no, on niin, ruudun tässä näin, niin mi, miten täällä alatetaan mainokset pyörimään? Mikä sun nimesi täällä oli ka Johannes. Johannes, jo. Nimi muuttunut. Nimi muuttunut Johannes. Mitä niin tällä talkattu jossain? Mä mä laitoin ni kohdilleen tuolta katsot on mainoks. Joo, ei mutta tää tuossa on toi tota tuossa on ilmesti stationary. Mä tää soit kunnellas ku, vähän. Joo. Et Tämä on Radio Helsinki. Joo, näin. Mutta mä, mä laitoin noin mainoksiin. No kato, tuossa on tuo shoutboxi, mitä luetaan. Oh, nyt, nyt mä painoin sitä teostoraportin. Mutta katso tuossa on shoutboxi-viestejä, sitten voi lukea tuossa noin. Mutta niitähän nykyään pystyy siis... Puhu vähän kun sun ääni kuuluu tässä näin, niin tota, niin, niin nykyään ihmisetkin näkee, että mitä tänne tulee Toivottavasti tuossa on, soittakaa paskaa musiikkia heidät toimia Toi näin päin pois, mutta... Ei nyt 10 minuuttia soitettu mitään Ai, ja tässä, niin Me yksitoista, yli kanssa oh. mut, Kato se huomaa heti Janan kanssa tuota, no, niin, Sitten kun sä löydät niin kuin toisen ihmisen joku naisen Niin sehän menee ihan se koko, koko ajan alku, sitten Alkuihastus on, on siinä Niin, niin. että et, et, et, et, et, se, se, se oli niin hyvä jatketa tyyppiä silloin Mutta sitten rupesi niin lepertelemään siinä ja Ei sitten tullut enää yhtään mitään Mutta täältä mun siis pitäisi löytää nyt nämä mainoksket, mainoksket. Kun mä laitoin ne mainoksket siis, nyt katsotaan, ehkä se on tota, kokeillaan kato tuosta, mä menen tuosta taakse. Olisiko tuolta jotain? Tuosta on ihan ihmehäsää. Kuuntelet, kato täällä on, mitä ihmettä, täällä perkele. Kun tämä on, mä nyt, siis täällä mystistä, ihan oikeasti ne on kadonnut jonnekin. Jaana, halutaan viihdyttää meitä sillä, halutaan laulaa jotain tässä vaikka? Tai, tai, lepperele, joo, laulaa. joo laula, laula. I'm sticking with you. Kos mm -mm. I'm made out of glue, mm -mm. Tee. that you might do, mm -mm. I'm gonna do Tee. Tee. Tee. Tee. Tee. Mä kerron sulle, mikä saa mut mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellen pääsi suoko kotisi viemään. Tekin takana mulle pari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä voi toivo parempaa seuraa. Sä oot silppi mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka ainehtii Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silppi mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka aikehtii Sama virtaus, taivas ja maa. Toisensa kohtaa, kun salamoon. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin. Voi olla että mä vain fiilistelin. Löysin jotain mikä sytyttää mun lemmeen. On kello kolme ja musiikki vai menee. Aikansa kaikella, niin se vai menee. Nyt on aika mun lau. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Moi, äänessä on Tommi Lindgren. Mä maksan muutaman euron kuukaudessa Radio Helsingin kuuntelusta koska haluan tukea kanavaa, joka uskoo suomalaisen musiikin rikkauteen ja toimittajiensa ammattitaitoon. Omakin yhtyeeni Don Johnson Big Band saa kiittää Radio Helsinkiä, joka ennakkoluulottomasti soitti biisejämme heti ensimetreiltä. Aina tarvitaan äänitorvia, jotka soittavat sitä, mitä muut eivät. Stupido viikko! Kaikki! Miinus 25 prosenttia! Stupido shop. Nyt Kalliossa. Hesari 16 ja Stubina.fi. Liity nyt Radio Helsingin maksulliseen ystäväklubiin. Katso lisää radiohelsinki.fi kautta ystäväklubi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämän kertomuksen vanhan totuuden se syntyi aiemmin kuin merissininen. Se rakkauskertomus on, mutta mistä sen nyt alkaisin? Ensi se jo tarkoituksen antoi hän mun maailmaan, ei tule toista rakkautta milloinkaan, ei toiseen paikkaan, toiseen aikaan tulevan. Janski laittoi viestiä, niin ihana nainen, kyllä, kyllä, minä, seuraavaan, miten tilanne kehittyy, saakkopostiosoittaja, puhelinnumero saatiin. Ja Juha, olen sitä mieltä, uusi erottuneen paska -ääni. huimaa, oi, mikä ei mene, paska käsi pystyyn, jos haluatte kuulla varsomispiisin. Ja pääran laittoi En tiedä 80 Ja juoni 8-luvun, Kasari Amisteen viiksi huumori eikö sitä on jo kuultu nimenomaan, siksi mä haluaisin, että laittakaa mahdollisimman paljon viestintä sellaista teinen menenki Xä sun muuta vastaavaa sinne. Hei, sä oivasit. Hyvä. Multa miksi on vihainen? Miten sulla menee? Aika hyvin, aika hyvin. Okei, osaat sä laulaa tätä? Otetaan jos haluat. tässä on siis virtuinen salaisuus. Alaston mies on noin asia uus. pois kaikki housut ja paidat. No jää hyvää, tori lonkalta. Kiis, kiis, kiis. Olikin Johannesko sinä oli. Edelleenkin nimi muutettu. <laughs> jo. niin. Johannes, Johannes nimi muutettu. harvoin otta. No niin sukunimiä nimi muutettu, mutta tota noi se yhteen vai erikseen? Niin maa, me ollaan niitä Oulun nimi muutettuja. <laughs> Okei. Siis niin, tota Mitäs tota? Siis aikaisemmin siis me yleensä studionissa oli siinä tavalla laitot tota no, niin äh, jos äh, oli lähetyksessä, niin silloin piti pitää luore ja silloin ei kuulu tollenkaan siis jos tekin näin, niin, tota, no, niin sitten sit lähti... No en minä muista, mitä sitten näin, mutta kuitenkin näin. Mä opit, opetin sulle nyt radio, radio as, asioita tässä näin, mutta sit, silloin silloin meni sillä tavalla, että tuli pakko pitää luurit, Koska siis jos laitatte kuuluviin lähetyksen studioon, niin sitten se alkoi kiertämään. Mutta nykyään tämä nykyisessä tekniikassa jostain syystä tämä ei enää käykään, niin mikä on siis positiivista tietenkin. Eli mä voin pitää molemmat luurit korvalle. Sä voit ihan, tehdä ihan mitä se voi olla ystävä tässä näin tällä hetkellä. Mutta, mutta eikö se ollut mielenkiintoinen toi, toi luuri, lu, lu, luuri tota, no, niin gate, mikä meillä oli tuossa vähän lu aikaisemmin joo. Jo. Mutta mitä sä, mitä luulet öö, että tossa on tota noin niin, nyt mennään jo kova tosti vähän aikaa tää virttaviin on no, lähdyt pitkälle kauneen pari suhteella nipä pois ja Warsaviin pääsiä toivotaan edellekin tota noin niin, mitä mitä, mitä sa luulee että mun ja Jaana tota niin su suhteella nyt me ollaan ollut, kuitenkin tässä olla, olla tiivistä lu yhdessä jo 40 minuuttia niin mitä siellä No ehtois vain parempaa päivää valita kuin ystävän päivää niin kyllä sun loppu duunit puolen tunnin päästä kyllä. ja Jaana jäi munmest venailemaan vielä toohon lämpion puolelle ja, aivan, aivan, niin aivan aivan aivan Kuule, ai että. Kyllä, siis tämä tämän, siis tämän muistaa aika hyvin, että et minä päivänä sitten tapahtui. Niin ja vuosi, tai säästyi yksiltä ruusulta, kun on. <totsä> tuota, hääpä, hääpäivää laskettu aika ja muuta on sitten samana <totsä> päivänä niin. <totsä> Joo, se on todellinen romantiikka että, muuta, Edellinen taas oli, se oli juhannus Juhannus niin sekin muisti aika Mukavasti sitten, että, Kyllä. että siinä mielessä Mutta että, niin, niin, niin, niin, sun piti lähteä jollekin Joku terveinen tai, Terveisiin tai, vasta... Frankfurttiin Samille ja Minnalle, ne kuuntelee tätä Toivottavasti striimiltä <totsä> Okei, okay. sillä lailla meni sinne niin Mutta, mutta, mutta niin, sunkin on tehnyt vaikutuksen Toi va varsomis biisi. Tässä on se levyyn kanssa, tässä ei ole mitään hevosta tässäkaan Ei kun täällä takana on, tossa on kato Siinä on hevonen ja varso. Niin se laulaja on taas etukannessa. <laughs> joo. Tää, tää on. Joo. Isin it amazing. Niin joo, jo, kyllä siis joku tapainen. Miten tämä kappale on siis vaikuttanut suunniteltu noin mielen ala-asia no, no, ka Kaamoksesta selvitty tämän biisin avulla, että joo. on saatu niinku juhannuspaskalista lähetyksiä vielä hetki aikaa. Siellä kuulee kaikki ikivihreät sitten pötkössä useamman tunnin ajan, mutta, mutta jotta sinne asti kestää, niin mun mielestä tässä on niinku Tähden. Joo, kun, kun se totta se, että laitaan se soimaan. Katottu. Kun sun on noihana tohto sun, sun, sun laulaja niin tota, tois on sanat <lustit> sitten, että jos sä haluat osallistua. <lustit> Kyllä. Oi oi. Yllätys on ollut jo riittää. Äskeessähan äs äs äs oli harjittelu, <lustit> mutta tää tulee nyt pelaamaan. Joo, joo se on jo täysin suoraa. Mutta <lustit> Ehkä mä sen <siihen> kertsin pelle <lustit> vähän. Tää on ihan satu kohtiaiden ja esinittmeisin kappale kertoo hevosen varsomisesta. Tää, tää on tää on hämmentävä. Tää on niin kaulista. Toi niin kaunista. Se tunne sen että tuli tuli nyt me meohkaamaan tänne näin. No ei kui ystävät kysyvät eikse tää pääse muutkin. Tu se, se kun tulevat perkele koko porukka tänne näe revohka. Tänne ei kuule tätä viisiä välttämättä. Laitetaan, laitetaan toinen biisi soimaan, mikä ne välttämättä. Tänne osaa ehkä paremmin. Kaikki osaa ulkoa. Joo. Miksi tästä Miksi Miksi tästä Miksi ei saa te, te, te, te, te kuulua, Mä saa On että miten tämä viisi menee, niin, tota, niin pitää nyt tehdä tämä mitä on siis paikan päälle, niin, tota, niin mi, te oikein olette? Kuka on tuolla mikrofoni? Mä oon Olli ja Mika. Olli ja Mika, ollut yhdessä. <laughs> Yli vuosikymmenen. Okei, no mikä on niin kumpi on Olli ja kun sä oot Olli? Kyllä. Mikä on Miikassa parasta ja mihin sä ihastuit heti ensin näkemältä ilmeisestikin? Toi Miikan karvasuus. Kyllä, heti huomioon. Joo, mitäs tota, tässä on nimittäin vähän semmoinen mienkin, että kun tulee paskalista tänne näin pitämään, niin silloin pitäisi ottaa paita pois, että voisiko saada jokin näköistä mutta kiitoksia, kiitoksia. Totta kai, totta kai, Anteeksi, epähuomioon. joo. Älä puhu huomisesta nyt, hiljaisuus kauneita musiikki on, kun me rakastelemme, Jumalatkin vaikenee. Mitäs mieltä, ootte hintsasesta, ei sen halunnut mies tässä näin? Kateellinen. En ole kuullut tätä levyä, mutta se on. Aikun paskaa. jos, sulla on kaikki muu hitsen tuotanto, mutta choices. tätä sulla sitten teistä. <shof> tätä mulle olisi kiva kuulla. Joo, no laitetaan No, niin, älä mureks ottan on lähetyt on on siellä vain mä nyt. Nyt kersi, taas no, nyt on tosiaankin melonsu miehto niin, kaikki tässä paina pois tänne no saa tulla jos ottaa paina pois ihan vapaasti sieltä muuta ihmisiä ihan toista tällä porukkaa paikan päälle että naisetkin sala tuottaa täällä on mun uusi tuleva exerikin mutta ihan on palaa päällä, toista ainakin vielä tästä näin. jossain vaiheessa Onko se pääsy jo tuota Stevie Wonder kertsiin sinä niin? Joo, okei. Sitten vielä sitten tuutte Nyt näin wow. just, C I just called to say I love you. Tim I just called to say how much I care. I just called to say mikä kaudesta tota onko hiitolomaa tai tautilova meenikkeä niin tota moneta Lappi mikä teet tota on tähän asiaa tässä tässä tulisi tänään ilmatteeksi onko se huomenna niin sinne ihme sinne jalki mutta tässä on niin jos on mennyt Lappi teidän No, varten on On <tos> ei puolisoa näy, on ilo ylimmillään väliä. Ei millään, kun revan tulet hohtaa. Silloin kaikki käy, Tule, tule bauva. Täy ei edestä keske kaua vapaamaa, maannos osaa naija. Jos sä menet Lappiin, Viera ei ainakaan älä anna muille Looloolooloolo, älä anna muille Paila, paila pulu, ei se käyttämällä kulu Mut johan nyt on kumma, kun et vastaa kännykkään. Ei oo lasten katsottavaa, kun jengi pellit avaa. Onko yö vai päivä nyt, ei tiedä yksikään. On se neukodellis, tänne asti selvis. Aamostalat laijat, lauloi jonkun vaija. Mä tiedän, että mä tiedän, että on niin, niin tehty. ehkä... Aikuinen, aikuinen, vahva. Pyhys, emänäys. Vihdamme vahvistukaan kaiken me jamme, toisiamme ehkä jamme, <nombree> ei, ei jos sano, ei ole karaoke. Onnestamme teemme suojaa, voimaan täällä kaus onnennä johamme, mikän emme anna estää valjosta jossa luon Rock out the salary. Tukekaamme, aikuinen nainen, tunte arvon rakkauteen. Selkään Onnestani taistelen, enkä pelkää toisista huolehtien. Kestämme paineet, meitä eivät vedä laideet, tuulilta suojaan. Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella 101,5 eli taajuudella 98,5. Sellosalin ohjelmiston monipuolinen kattaus huippuartisteja ja loistavia yhtyeitä. Kauden aikana lavalle nousevat muun muassa Scandinavian Music Group, Sunny, <tos> Dallin Deon, Tuomo, Jarkko Martikainen, Pariisin kevät, Graziösette Cloudcats sekä Anna Abrat. Katso koko kevään konserttarjonta osoitteesta sellosali.fi. Kun perjantailta laskeutuu, mitä meille oikeastaan tapahtuu? Perjantai-mori. Juuri viikonlopun etko-ohjelma ja mixshow Radio Helsingin taajuudella. Isäntänä VG ja erikoisvieraina Helsingin klubeilla esiintyviä huippu-DJitä. Moodi kytketään päälle joka perantai ilta seitsemältä. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Oven harmaa takki, tupsu korva karvalakki. Istui hetken päällä penkin nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä, kesälläkin tioka säällä. Kuka loikkaa huimapäänä vaahterastan lehmukseen. Orava se on, orava se on. Niin, muistakaa sitten, että orava se, se ei ole tota, niin hevonen, vaan se on orava. Vastustamaton. Kuka tammen terho aartee, kätki luokse polun kaartee, mutta huomenna jo mietti Minne terho tulikaan, kuka kaarna laivallan häntä pörrö Lammen yli vaikkei kukaan uskonut. Orava se on, orava se on, orava se on. Ja täällä kaos joni verran helpottaa. Joten katsotaan, että on saatu viestejä täällä. Kuka seuraa saaren siellä? Kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi? Hänellä on omituisesti tuttana, niin vasmattilainen, niin saat mun suosikitei, ei, saat vain huonoja biisejä. No niin, yllättäen, kun huomannut. Kuka napsutere puussa? Ja tuossa oli jo uusi vieto voi olla kyllä mälli just joo Robert. Sitten hypähtääkin siitä satan Ja yritän mä jatkaa, ei mä pysty vetämään sitä herkkän saunista. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamaton. Orava se on. Se, oh. Aika hyvin petin nuo jätkät, mikä täällä oli, kun siirtyivät pois tuota, no, niin. Se, mm. tonne yleisön joukkoon Niin saivat aika moista aplodit. Mutta. Jatketaan edelleenkin näitä ystävän päivän teemaan liittyviä kappaleita taas vaihtiakseen, naiset ja fiilistelkää, Filistelkää, filistelkää. Pitekää toisienne kädestä kiinni. Ymmärtäkää toisenne tunteita, Pusikaa, halikaa. Ymmärtäkää toisenne. Myötä ja varsinkin aah, vasta mäessä suuren meren suolaa. Suuren meren suolaa sun huuliltas maistaa kauan sitten mässä. Sieltä kuvitetaan nyt radiolähetosta Jery, Radio Helsingin ystävä ottaa ilmeisesti oman pornoarkistonsa meikäläistä kuvaa nyt täällä tässä näin paljasta ihoa, paljasta ihoa. Liittykää ihmiset teillä on kiva kivaa eksaa mukassa. Mutta se otetaan parit harvinaisemmat kappaleet, tosiaan sen verran, että yleisöä oli, niin vähän reippaampia ja tunnetumpia biisejä. Mutta otetaan pari semmoista biisejä, aikaisemmin, jotka sopivat ystäväpäiväteemaan. Juha Druffa sitten tämän seuraavaksi Vaimoni vaatii minulta liikaa. Jos laitetaan se kohdilleen. Tuolla on, hetkinen. Mikäs ikäinen tuo IPANA oikein on? Puolivuotias. Puolivuotias Radio Helsingin ystävä siellä, niin... Eikö sul taudissa sano, että minkä ikäinen ikä, ei huuta niin täällä näitä. Se oli kaunis ilmaistu, mutta tämä on paskalista. Mutta siis. Vaimoni vaatii minulta liikaa. Tämä mitä kuulostaa pelottavalta, ei ole aikaisemmin. Vaimoni vaatii minulta aivan liikaa. Se ei anna minun pitää enää yhtään irtopiikaa, Se ei joka päivä tukkii minun reittini. Se luulee omistavansa minun ruumiini, ja se aina loukkaa minun itse-tuntoani. Joo, ei oikein, mutta kokeillaan tota Veikko Kalevia, sitten uskon rakkauden voimaan. Se kappaleen nimi on tylsä, mutta jos on esittäjä Veikko Kalevi, niin, jos, jos, jos, kun, niin siitä sitä irtoo jonkin jonkinnäköistä... Ja varsomispiisin esittäjä pyritää paskikseen. Mä viikkaan, ettei se tulemaan, mutta voisit kokeilla? Vielä vaikka maailmassa paljon onkin murheita. Tämän kuulostaa mekin se, Seppi kumpulaista. Mutta hei, ensi viikolla on tulossa Mikko Matlar sitten meidän iskelmäspesialistimme. Voivat Hänellä on oh, hillitön levykokoelma ja se kuulemma löytyy Joka aika paljon semmoista arveluttavaa materiaaleja, niin se niitä sitten ensi viikolla. Toistaan kun... Tieni ihminen on täällä. Tota, mitäs mä olisin sanomassa? Niin, tuo Club45, pillitä, Club pillitä, eli pillitä. Te, te, te, Tehosekotiin, tota viisi. On, on viime aikoina ollut kovasti paskiksessa tapetilla. Eiks oteta sitä nyt seuraavaksi. Mä löysin to, vielä myöskin toisen version pillitä, eli pillitä kappaleista. Sen esittää kaikkein tota noin niin firmapileiden älytys. Hyöntäjässä, John Ash. Tiedäthänsä sen, mitä on rakkaus ja tiedäthänsä sen, mistä nyt tuulee, on aika mennä taas, kuja kollia nyt houkuttaa. No, tiedäthänsä mut, mä oon ylpeä ja tiedäthänsä sen, et mä en jaksa olla mukava, mun tarvitsee vaan skullarokkia. Räy. Jos itket, itket, vaan, kyllä, huppa huolet karkoittaa! Pillitä, eli pillitä! Pillitä, eli pillitä! Joo, alkaa, alkaa, alkaa, alkaa itkettää, että näin. Alkaa itkettää. Se tyydyttyy. No mikä sä tulee mikä. kuulut, se kuuluu? Tätä! Pum, Hei, ponset ponset, no niin, nyt tulee. Ne, no, tulee, tulee, tulee ja Mutta tota no niin, me löysin Meijulta kappaleita kappale jälkeen Rakkorin jalkestäpä passi ei soittanut koska aikaisemmin, koska radiolla sikä käysi koska aikasmin aikaisemmin. olet, tai passi ei soittonut koska aikaisemmin, kunnella onkohan tää se. Se vanha klassikko taitaa olla. Ei väli pöytien da, di, da, da. Jään, vaan pöydän viereisen mä tuskin nään. Sun kanssa jakasen, nyt toinen voi. Mä yksin kuuntelen, kun kaukaa soi. Kun hänet tanssimaan, sä Seuraavaan on nähdä voi Sun sanas uskoo hän ja unelmoi. Mä tiedän enemmän, nyt teille soi. Siellä, siellä se Jaana on edelleenkin, tota, ei se vieläkään jättänyt mua. Me, meillä on mennyt ihan mukavasti tänään 40 minuuttia. Meillä tulee kohta meidän 45 minuuttia tota, uh, juhlahetki. Mitenkään me tota, niin juhlittaisi sitä sitten? Se on, jos on timantihäät ja tämmöiset näin, niin mikä sitten olisi nikkeli, nikkeli minuutti? Ennenkin. Tiennyt, Mutta radio on hyvin televisiomusiikki. Mutta ei asia, että tämä ösesti tota missäs nyt nyt hetvoit tois oppositio on päälle, niin. Halu, tulin esittämään vasta lauseen jos sopi. Ei tää on on hyvä biisi. Joo, mikä tahansa biisi, vaikka se olisi kuinka hyvän, niin jos se on The McBealin tunnarina vuoskausia, niin se muuttuu. Se keta ni niin tulee... oli ihan mahtava sarja. Sehan on tullut välillä telkkarista uusintana vaan niitä niit vanhoja Ali McBealin jaksoja. Se oli ihan mahtava sarja. Etkö sä tykännyt? <tos> en mä, mä hirveesti <tos> Yllättää. <tätä> Muistatko se yksi kehitti ne Rintsi siinä? En. Kuule Muista, minä... Elaine. <tätä> Elaine, kehitti Naama Rintsi. Okei. Mut siis tota, se 90 luvulla, kun se tuli alun perin, eksä jotenkin se on jotenkin niin aikaisessa sidottu noloa ollu Koola jo, kun se tuli varmaan uusintana, talo, mutta joskus puolipäivän aikaan pilotettu. Ne todellaka tuli prime time. Näitä. Se minä, eikä... tuli todellakin prime time. Eikä, eikä, sä on, se... Muistat ihan väärin. Ja se, ja se, ja se niin kun, siis silloin kun se tuli pyöri uusi Kyllä se silloin kun se tuli ekan kerran, mutta siis ajatellaan niinku tää friend nyt TV-sarjoja niin Nähdään jatkuvasti, mutta Allinmaat piiloo, se on niin aikaansa sito, tuota, ne, ja, ja noloja, kun kaikki on tanssia siis, laulukohtaisesti. Siis voi hyvänen aika sentään siis! Eikö siis sehän on niin kuin, ollut tavallaan raivannut tilaa näille ja kaikille. Tietä, nythän hän on ihan kovaa kamaa. Ja tota, siis sit siinä oli kuitenkin se tanssiva vauva, se kuviteltu vauva Että voi sitä. Sillä se, oli se biisikin. Just. Täällä kuuntelija tuli sanomaan tiettyä yhdennäköisyyttä itse asiassa sulla siihen vauvaan. Okei. Okay. <laughs> Sitten mä painottaa muussa karvattamus. No mä ljusta sanomassa että tuu su, susi su, All-Mac Peelis nyt tei hirveesti ollu tota no niin sät hirveä anedektikon näkönen kyllä on. Kiitos. Et, et, no et oo. <laughs> Sulo muoto ja anteeksi et vaan. Miks se taku koskasta tuu taas muuten pastiksiä? Miten me säki aikaa vietaa tuuli tuuli, tuuli. tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli. Pitää keksiä joku hyvä teema. Kyllä. Tehdään jopa semmen kaksintaistelutaas. No, joo, tehdään, tehä Tehdään se. Miks tää tää pitää tääni tota, niin, pääsiin esittelytää All-Mac Peel, mikä se oikeen nimi olikaan ni niin, tota niin. Niin niin eksruvenut on sen sen mikä se onkaan tämä näyttelijä ukon kanssa. Harri se on Harri Fordin kanssa. Joo kyllä. on miljoona vuotta ikäeroa. Niin on, niin niin on meeläki, mutta sitten huolimatta. mikä mutta mä lankkaan mä mä ruvisin tuon Jaanan kanssa tuossa noin. Okei, mä lähden menee. Lähden menee. mäkin muuten jo lähden menee. Lähdetkö menee? Lähden menee. Lähdetään niin menee? Lähden menee. Mäkin menee, menee. Me olemme lähteneet Näin me ihan ensimmäistä kertaa, pussi pysäkillä. Katsoimme toisiamme silmiin, tosiastuksissamme olisi. Noin. Viikonloppuna kaupungin Hell single on